Avem bucuria în această seară, pe lângă cuvântul care a fost, avem și copilul care a primit botezul, dar noi ca adunare avem o datorie înaintea lui Dumnezeu pentru tot ce ni se dăruiește să-i aduce mulțumire și slavă lui Dumnezeu. Și un copil, când se naște în familia lui Dumnezeu, noi îl socotim ca un dar venit din partea Domnului. De aceea avem datoria, înaintea Domnului, să-i aducem slavă și mulțumire împreună cu familia din care s-a născut acest copil și să cerem Domnului binecuvântarea pentru copilul pe care Dumnezeu l-a adus în viață în mijlocul nostru. Avem aici atâta tineri și tinere care mult din ei au primit botezul și după aceea binecuvântarea și iată-i în mijlocul nostru cu sufletele fericite au ajuns copii mari, la rândul lor vor aduce pe lumii copii și așa poporul lui Dumnezeu din totdeauna s-a înmulțit și înmulțindu-se cu fiecare generație, binecuvântarea lui Dumnezeu și-a însoțit pe poporul lui de-a lungul veacurilor. Biserica așa a fost și ea așa continuă continuat să rămână și să fie până în zilele noastre, prin binecuvântarea care vine de la Domnul. Și avem acel cuvânt foarte tare care spune că și binecuvântarea care vine de la Domnul el nu lasă ca aceasta să fie urmată de vreun necaz sau de vreo nenorocire. Gândul mai întâi când vorbește despre o necasă sau nenorocire, mai întâi ne se duce la ce este păcatul, căci păcatul poate aduce în viața omului adevărata nenorocire. Dar când un copil primește binecuvântarea lui Dumnezeu, el este crescut în această teamă și frică de Domnul în această credință în Domnul, cum ne este arătat despre Timotei și Tit, care din copilărie, bunica și mama fiind credincioase pe acest Timotei, l-a crescut în această teamă și frică de Domnul. Și acest Timotei a ajuns, cum știm cu toții, episcop în vremea când el a trăit pe pământ. Copiii noștri care avem o adunare, eu așa îi privesc ca niște odrasle a Domnului, pe mulți din ei v-am purtat pe brase în rugăciune înaintea lui Dumnezeu cu întreaga adunare și ați primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Să nu uitați acest lucru. Sunteți copii binecuvântați de cum ați venit pe pământ. Am auzit din pisamul în care s-a citit din pântecele mamei. Dar de ce așa din pântecele mamei? Haideți să auziți de ce e așa. Biblia, când vorbește despre copiii credincioșilor, spune. Copiii voștri sunt sfinți din pricina voastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Din pricina voastră asta înseamnă că tu fiind credincios, avându-L pe Hristos în inima ta, copilul care vine pe pământ și împântă cele tău, e un sfânt. Biblia vorbește acest lucru. El trebuie să primească, odată venit pe pământ, binecuvântarea lui Dumnezeu. El trebuie să primească învățătura cuvântului Dumnezeu ca și Timotei de la bunica și de la mama, cum este scris de către Pavel, când îi vorbește în scrisoarea lui Timotei. Așa sunteți voi copii care v-ați născut în adunarea lui Dumnezeu din părinți credincioși și ați primit binecuvântarea Domnului. Să vă aminteți întotdeauna voi nu sunteți ca cei de afară. Cei de afară nu au această binecuvântare pentru că părinții lor fiind necredincioși, Biblia vorbește despre copiii celor necredincioși, că nu sunt curați, pe când copiii celor credincioși, da, și copiii voștri sunt sfinți din pricina voastră, spune cuvântul Domnului. De aceea să respectați pe părinții voștri care v-au adus în ființă, v-a dat viața, Dumnezeu v-a dat viața prin ei, dar odată cu viața v-a dat și binecuvântarea lui Dumnezeu. Să vă bucurați că sunteți copii ai Domnului, sunteți copii binecuvântați, sunteți copii care sunteți chemați să moșteniți făgăduințele Lui Dumnezeu datorită binecuvântării pe care ați primit-o în calitate de copii a Lui Dumnezeu. Asta este ceea ce știm noi pentru copii. De aceea rugăm pe copilul și mama și nașa și așa mai departe să vină aici în față, vă rog. Și ne vom ruga și vom cere de la Domnul binecuvântarea Lui pentru copilul venit, venit în mijlocul nostru. Luați loc pe scaune, așa întâi, așa și după aceea ne rugăm și după aia și cu binecuvântarea va fi. Frate David, luați loc aici cu noi. În scaune, aici așa. Am să citesc mai întâi un cuvânt din cartea lui Rut. Sigur, știm toate povestea aceasta cu Rut, cum a fost această ființă scumpă, care nu venea din poporul evreu, dar care a avut credința lui Abraham. Ce frumos e să ai credința. Nu se pune întrebare cine ai fost până la întâlnirea ta cu Domnul. Dacă întâlnirea ta cu Domnul, cum a fost cuvântul în seara asta despre Zacheu Vameșul, atunci și tu ești cum a mărturisit Iisus, că și El este un fiu al lui Avram. Cine are credința lui Avram este un fiu al lui Avram și se bucură de făgăduinții lui Dumnezeu date lui Avram și seminții lui. Asta trebuie să știm cu toții din moment ce avem credința lui Avraam, avem și făgăduințe de date de Dumnezeu lui Avraam. Și aici este bucuria noastră mare. De aceea acest copil pe care îl privim, așa cum de fapt Biblia îl numește, ca o odraslă. Întâi, pentru Dumnezeu este o odraslă, căci el este cunoscut de Dumnezeu mai înainte din temerea lumii. El trebuia să vină pe pământ în lumea asta. Și e un har de la Dumnezeu când un copil se naște dintr-o familie de creștini, când vine pe pământ dintr-o familie care are frica lui Dumnezeu și dorința să facă voia lui Dumnezeu. Uitați-vă, vă rog, la cei de afară, copiii lumii acestea care sunt născuți din niște părinți hoți, mincinoși, răi și câte alte păcate și, și te întreb ce ajung copiii aceștia la fel ce sunt și părinții lor. Dar un copil care se naște într-o familie de creștini, copilul acela, el va fi un sfânt al Domnului. Iată ce spune cuvântul aici. Boaz a luat perut, care i-a fost nevastă, și el a intrat la ea. Domnul a făcut să zămislească și ea a născut un fiu. Femeile au zis lui Naomi: Cuvântul Naomi a trebuit să ne vorbească și nouă. Naomi înseamnă cea plăcută: să căutăm în viață să fim plăcuți lui Dumnezeu și celor din jurul nostru. Dacă ca să ajungi să fii plăcut lui Dumnezeu și celor din jur, trebuie să fii omul care să trăiești potrivit cuvântului. Și atunci vei fi un suflet presuit și de Dumnezeu și de cei în mijlocul cărora te afle. Să nu pretindem iubire și prețuire la cei unde ne aflăm, fără ca noi să nu iubim, fără ca noi să nu ne jertfim. Să nu pretindem că ce seamănă omul secer, să știți, dacă ești un om de bine, Mântuitorul a vorbit lui Cain și a spus, nu e așa, dacă faci bine, bine vei fi primit dar dacă faci răul aș să fie tot bine primit așa ceva nu se poate femeile au zis lui Naomi binecuvântat să fie domnul care nu te-a lăsat lipsită azi de un bărbat cu drept de răscumpărare și ai cărui nume va fi lăudat în Israel copilul acesta îți va înviora Sufletul și va fi sprijinul bătrâneților tale, căci l-a născut Norata care te iubește și care face pentru tine mai mult decât șapte fii. Ea, pierdusă în om doi fii pe care i-a avut și au murit în țara Moabului împreună cu sosul ei, dar credința și dragostea Sufletului ei pentru Dumnezeu i-a dăruit în loc de cei doi pe această Rut, care pentru dânsa a făcut mai mult decât cei șapte fii și spune că copilul venit prin această femeie, Rut, care a iubit pe Naomi, va fi sprijinul bătrâneților tale. Naomi a luat copilul, l-a ținut în brase și a văzut de el. Vecinile I-au pus numele zicând: Un fiu s-a născut Naomi, și i-au pus numele Obed. Acesta a fost tatăl lui Isai tatăl lui David. Ce a fost acest Obed pentru David? Bunicul. Avem în mijlocul nostru acest copil. Știm noi ce va fi în planul lui Dumnezeu cu acest copil în viitor? Știm noi ce proroc va veni pe Pământ prin acest copil? Știm noi ce lucrare are Dumnezeu de făcut prin acest copil care îl vedem aici? Nu știm. Copiii noștri care, despre care am vorbit mai înainte, știm noi ce suflete minunate vor aduce ființele acestea în lucrarea lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu, în împărățarea lui Dumnezeu? Nu știm. Știm un singur lucru numai, că copiii născuți, în familia de credincioși, în adunarea lui Dumnezeu, toți copiii aceștia au peste ei binecuvântarea lui Dumnezeu și așteptăm acele roade ale acestei binecuvântări care vine de la Dumnezeu, să fim bucuroși și fericiți că suntem în casa lui Dumnezeu, în familia lui Dumnezeu și tot ce vine după noi este binecuvântat de Dumnezeu. E un har. Ce nu mi-are fetița? Sara. Cum? Sara. Sara, poftim. Numele lui Sara, care era soția lui Avram. Dumnezeu știe ce va fi acest copil, această Sara. Știm noi, Dumnezeu are mulți saci pe care dorește să-i aducă în ființă. Că și fiecare din noi suntem uni saci al Domnului, să știți. Știm noi. Ce va aduce ființa asta dacă va mai veni, că se mai întârzie Domnul când va veni El, nu știm. Ce știm, știm numai că acest copil e un sfânt. Credeți acest lucru? De ce e un sfânt? Pentru că părinții lui sunt sfinți. Vezi și de acum, sfinți. Păi, sfinți, noi socotim lumea, cei care îi vedem pe icoane. Sfânt. E ce a spus Iisus ucenicilor, sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Toți cei ce suntem în adunarea Lui Dumnezeu și am primit cuvântul Lui Dumnezeu cu bucurie ca și zacheu, suntem niște sfinți a Lui Dumnezeu. Și Domnul are plăcerea să vină în lăuntrul inimii noastre, să avem această credință, Plec din adunare cu această bucurie că Hristos este în lăuntul meu, e în inima mea. Că cei de acasă sau cei de afară cred sau nu cred, dar nici nu e nevoie să le spunem la treaba asta. Nu spuneți vrăjmașilor lui taina lui Dumnezeu. Ce ați primit? În cartea Apocalipse este scris că cel ce va birui îi voi da o piatră albă pe care este scris un nume nou, pe care nu știe nimeni decât acel care îl primește. Ce o fi acea piatră albă? E cuvântul lui Dumnezeu, despre care s-a vorbit și în seara asta. Piatra ce pe care și-a rezemat capul, Iacob. E inima ta, e Hristos piatra albă, pe care este scris un nume. Ce nume Fiu a scris acolo? E numele nostru, care este scris pe petul, pe petarul, care îl avea mare preot. numele cele două și semințe ale lui Israel. E frumos să te știi că numele tău e scris pe inima lui Isus, așa precum pentru o mamă numele copiilor ei e scris pe inima ei acolo se află numele copiilor Dumnezeu să ne binecuvânteze cu acest har cu această lumină să avem în noi o bucurie care nimeni să nu ne-o poată răpi ca și despre Rizpa pentru acei doi copii pe care și a văzut spânzurați gândiți-vă cu ce dragoste și cu ce suflet femeia aceasta, câte lacrimi o fi vărsat pe acel sac care așa cum s-a spus era rușinea care vine de la lume rușinea pe care noi o suferim pentru cauza lui Hristos sacul acesta în ziua judecății ca și sacul pe care l-a avut Isus în noaptea de ghecesmani, lacrimile vărsate de El acolo care Cădea pe pământ în picături mari de sânge, acelea vor judeca lumea pentru care Hristos a venit să o mântui și lumea nu l-a primit. Și acele lacrimi le vor sta în față și vor, se vor duce în iad, dar ce s-a petrecut în ghețismani și pe câlce, aceasta va fi ceea ce îi va osândi la infinit că pentru toți El și a venit și-a dat viața ca jerfă și în loc să-L primească ca mântuitor, l-au respins. Dumnezeu, care este în mijlocul nostru, să binecuvânteze copilul, dar mai întâi ne rugăm și după aceea rostim și binecuvântăm. Haideți!